Розділ 15. Загибель Яви Станіславського і Павлуші Немировича Данченка. І все-таки ми живемо. Держись, людство. І от ми лежимо горілиць на траві, дивимося у небо, де глузливо підморгують нам зірки. І страждаємо. На весь космос, на весь Всесвіт страждаємо. І нащо ми придумали о той вхат на свою голову? Ну як тепер показатися людям після такої ганьби? Як подивитися їм у вічі? І це ж не вперше. Уже ж був сигнал. Зла доля підкрадалася до нас заздалегідь. Вперше відчули ми це тоді, коли в клубі показували новий, щойно випущений на екрани фільм київської кіностудії імені Довженка «Артем». Про те, що в цьому фільмі головні ролі революційно настроєних дітей грають артисти Рень і Завгородній, давно знало не тільки наше село, а й три сусідніх – Піски, Яблунівка і Дідівщина. І оскільки фільм показували спершу у нас, нетерплячі наші родичі з Дідівщини, Яблунівки і Пісок притарабанили того вечора на возах, мотоциклах і велосипедах у Васюківку. В клубі нічим було дихати від родичів. Ми з Явою сиділи у першому ряду в білих сорочках і новеньких рипучих черевиках поруч із головою колгоспу Іваном Івановичем Шапкою і завклубом Андрієм Кикалом. На афіші, яка вже три дні висіла на дверях клубу, величезними літерами було написано, що після перегляду буде зустріч з учасниками картини. Андрій Кикало вважав це за пункт номер один у плані культроботи на травень місяць. Ми три дні не грали у футбола, писали конспект зустрічі і хвилювалися. І от почало крутитися кіно. Ми витягли вперед шиї і завмерли. Кіно крутилося. Уже прокрутилося пів картини. Нас не було. І раптом ми з жахом побачили, що знайомого нашого жандарма Олега Івановича, нашого жандарма, на смерть убили революційні маси. Ми похололи. І як же це так? І як же він мертвий буде затримувати Артема на кладці? І як же тепер буде з нами? Судомливо вчепившись руками в стільці, ми дивилися на екран. Ми що розраховували на диво, що жандарм оживе. Чого тільки не буває в кіно. Але дива не сталося. Жандарм не ожив. Не було у фільмі ні річки, ні кладки, ні бемц, беркиць, шубовсть. Ні, революційно настроєних дітей, бідняків не було того епізоду, в якому ми знімалися, не було зовсім. І коли в залі нарешті спалахнуло світло, ми сиділи у своїх білих сорочках і в нових рипучих черевиках, жалюгідні й нещасні. Але наші родичі були хороші родичі, благородні й лагідні. Замість того, щоб сміятися і глузувати, вони навперейми заспокоювали нас. «Нічого-нічого. Мать, щось у них сталося таке, що...» Казав двоюрідний дядько з дідівщини. «А, скоріше всього, з технічних причин. Через який-небудь брак. Самі ж розказували, як воно марудно знімалося», – казав троюрідний брат з яблунівки. «Ага, ага, плівка засвітилася або що. Всяке буває», – підгалдикувала п'ятиюрідна тітка з пісок. Один тільки завклуп Андрій Кикало позирав на нас косо. Ми йому зірвали пункт номер один у плані культ роботи на травень місяць. Родичі як у воду дивилися через кілька днів прийшов із Києва лист одвальки, де вона писала, що режисер Євген Михайлович передає нам сердечне вітання і дуже вибачається. Але епізод на клаці довелося на жаль вирізати, бо він не монтувався а взагалі вийшло дуже добре, він нам щиро вдячний за допомогу, я аж плакав, коли вирізав. Це його слова. Отакий пшик вийшов у нас з кінематографом. Здавалося, цей серйозний сигнал з боку примхливої артистичної долі мусив застерегти нас попередити про небезпеку. Але ми були легковажні шмейндрики, гірші за Хлистакова, і не звернули на це уваги. І от тобі маєш. Лежи тепер і плач, і гризи землю, і вовком вийна рогатий місяць. І не так нам боляче гірко через свій особистий провал, через свою особисту ганьбу і сором. Що там наші особисті болі й страждання? Скільки разів переживали, переживемо й тепер. Головне, що завдає нам найбільших, найболючіших, найнестерпніших страждань, це те, що ми вчинили як зрадники, як запроданці, як жалюгідні підліштрейк-брехери. Ми ж зірвали весь спектакль, підвели всіх. Багатомісячна робота усього в хату через нас пішла у помийницю. Багато різних гріхів було у нас на совісті, але ніколи ми не були зрадниками. З найбільшим презирством і огидою ми завжди ставились саме до зрадників. І от. Задріпанці нещасні, шмаргузи погані. Крізь зуби лає нас ява. Зазнайки погані, барехольщики нещасні. Крізь зуби лаю нас я. Чи майдани безголов'я, а не артисти. Гнидики, обскубані. А вже ж було соромно стояти і екати по баранячому, слів не знаючи. Але ми мусили залишатися на сцені і якось виплутуватися. Ну да, ми повинні були врешті набратися мужності і спитати суфлера, що там говорити далі. Ну, посміялися б люди трохи, і спектакль би поїхав далі. А так? Нам навіть страшно уявити собі, що зараз відбувається в клубі. Оце, мабуть, вийшла на сцену Галина Сидорівна і сумним голосом сказала, що спектакль одміняється, бо, як всі бачили, Бобшинський і Допшинський втекли зрадники з бонового поста. Зал загув обурено, яких тільки слів не посипалося на наші голови. Рідні матері і то відмовилися від нас у цю хвилину. Що ж робить тепер? Чим зарадити біді? Який вихід знайти з нашого безвихідного становища? Нема виходу. Кинутися з моста у воду? Втопитися? Ніхто ж не пожаліє навіть. Скажуть, так їм і треба, штрекбрехерам шмаркатим. Нема виходу. Нема. Прийде завтрашній день, і ми дізнаємося, що трохи забагато на себе взяли, трохи переоцінили свою роль у житті суспільства. Ми дізнаємося, що спектакль зовсім не зірвався, що Городничий після нашої втечі не розгубився і сказав, «Так я й знав, що ці нікчемні боягузи Бобчинський і Добчинський перелякаються і втечуть. Добре, що я перед цим зустрів їх на вулиці, і вони мені все розказали». І ловкач Карафолька жваво переказав усе те, що мали говорити ми з Явою. І спектакль пішов, поїхав як по маслу. Актори блискавично перебудовувалися на ходу, всюди потім те, що мали говорити ми, говорив хтось із персонажів. Глядачі нічого навіть не помітили, наче Гоголь писав «ревізора» без Бобшинського і Добшинського. Спектакль пройшов шаленим успіхом. Аплодували так, як ніколи не аплодували ніяким справжнім приїжджим артистам. І виконавець ролі Хлестакова, Коля Кагарлицький, Тихий, затрушений Коля Кагарлицький, якого навіть не всі сусіди на кутку знали, в один цей вечір прославився на все село. Прославився так, що ще трохи і його ім'ям назвали б одну з сільських вулиць. І тоді раптом ми зрозуміли, що для того, щоб домогтися успіху, треба перед усім довго-довго і наполегливо трудитись, як трудився Коля Кагарлицький. Ця стара і така відома істина, яку повторювали, вбивали, втовкмачували протягом усього нашого життя нам у голови і батьки, і вчителі, і дитячі письменники, і про яку завжди так легковажно думалося, а то для дурнів, для неспособних, ця стара істина раптом дійшла до нас. Дійшла до самого дна душі. Дійшла так, як доходили правила з арифметики. Раз і все ясно. Довго сумом будемо думати ми про жорстоку невблаганність цієї істини. Але все це завтра. Завтра. А сьогодні ми ще нічого не знаємо. Ми лежимо голі черво у траві і тихо стогнемо. Покотилася в небі зірка. Затьохкав у кущах безжурний закоханий соловейко. Неподалік у свинарнику щасливо рогкоє спросоння чиясь вразлива свиня, згадуючи щось своє приємно свиняче. Десь далеко-далеко, аж у дідівщині, валують собаки. Пахне молодою свіжою зеленню, медв'яним цвітом і коровами. Прекрасне і неповторне земне життя буяє, несучись у зоряному просторі безмежжя. Раптом Ява підхоплюється, сідає, обхоплює зігнуті ноги руками і тикається під боріддям у коліна. В очах його стрибають бісики. «Артистів, з нас не вийшло, це точно!» – Рішуче говорить Ява. «Я тепер сам ні за що не хочу бути артистом. Хай мені платять у день сто карбованців. Не хочу. Мені така нервова робота не підходить. Провалюватись, переживати – це мені дуже вредно для здоров'я. Знаєш, у мене ідея, Павло». «Павло? Я виречився на нього. Ніколи він не називає мене Павлом. Щось у лісі здохло. Дуже вже, мабуть, серйозна ідея, раз він так офіційно мене називає». «Денисович, якщо вже так», – підказую я. «Можна й Денисович», – каже він, навіть не усміхнувшись. «Так от, Павло Денисович, минулого літа у нас з вами, по-моєму, було чимало пригод, так? так?» Якби ці пригоди були не з нами, а з кимось іншим, і цей хтось інший розказав би їх вам Було б цікаво, так? Так у мене ідея Ми сідаємо і пишемо книгу про наші пригоди Напишемо книгу, заробимо торбу грошей і поїдемо у кругосвітню подорож На матеріалі тої подорожі знову напишемо книгу, знову долучимо торбу грошей і знову гайнемо якісь мандри І закрутиться машинка і ми станемо письменниками. А що? Погано? Письменники. Ми з тобою. Стоїмо і пишемо автографи. Карафольці. Колі Кагарлицькому. га Здорово. Як ми раніше не додумались. Письменники. Це, брат, не те, що артисти. Артистів тисячі, а письменників одиниці. От скільки ти письменників знаєш? Ну, Пушкін, ну, Шевченко, ну, Глібов, Квітка, Основ'яненко, Котляревський, ну, Толстой, ну, Чехов, це класики, а з сучасних Ну, Гайдар, ну, Чуковський, Михалков, ну, Забіла, Бичко, Кава, ну, Комар, і все Письменники це, брат, такі люди, що... А у дитинстві, між іншим, були звичайнісінькі собі пацани, вроді нас Я слухаю і дивлюсь наяву з захопленням Ну, що це за хлопець, який він все-таки умниця, як добре мати такого розумного друга. І головне риску ніякого. веде далі розумний ява. У крайньому разі пришлють на доробку, як Андрію Кикалу. Наш сільський поет за Андрій Кикало уже кілька років надсилає свої вірші в усі республіканські, обласні та районні газети України. Стільки листів, як він ніхто в селі не одержу. Коли його питають, ну як поетичні справи, він гордо відповідає – прислали на доробку. Доробляє він, доробляє, а там диви у якійсь районній газеті, тиць, і надрукували. Ага, конечно, конечно, кажу я з жаром. Доробка так доробка, подумаєш, всі доробляють, нічого страшного. І ми тут же починаємо обговорювати явину ідею. Як будемо писати? Дуже просто, одруки. Як Пушкін і Шевченко. Деякі письменники пишуть тепер на машинці. Ми не будемо. По-перше, з нашим умінням одну сторінку три дні треба мучити. По-друге, хто нам дозволить цокати у сільраді на машинці? Правда, є ще вкикала, але він своєї машинки конкурентам не дасть. Він сам щодня цокає. В якій формі будемо писати? Прозою. Тільки прозою, ніяких віршів. І все як було, нічого не брешучи і не додаючи, хіба що, як воно у письменників називається, художні деталі. І писати будемо від першої особи. Так завжди щиріше виходить. Та й смішно називати себе самих «вони». Ми – це ми, звичайно. Але весь час писати «ми» теж якось воно не той. Кожен окремо нічого зробити не може. Ні чхнути, ні почухатись, ні в носі поколупати. Треба писати «ми чхнули», «ми почухалися», «ми поколупалися в носі». Дурниця якась. Чого це я мушу чхати або чухатись, коли не хочеться? Тільки за компанією. Та й зовсім воно не художньо виходить. Думали ми, думали й надумали, що, пишучи вдвох, будемо писати вроді як один – «я», а другий – уже по імені. Першу книжку один буде я, другу другий. Кому першим бути я, жеребкували тут же одразу. Випало мені. Ява спохмурнів, йому дуже хотілося першим бути я. І ідея ж його, і взагалі він звик завжди передвести. Він, мабуть, розраховував на моє благородство, що я запропоную бути, Яво, першим. Але я не запропонував. Мені не хотілося на цей раз бути благородним. Мені хотілося бути я. Тим більше, раз чесно випало. Я ж не махлював. Я, звичайно, не став сперечатися. А назва, знаєш, буде яка? Сказав він. Незнайомець з тринадцятої квартири. Або злодії шукають потерпілого. Здорово? І під заголовок. Пригодницька повість. Читачі у черзі стоятимуть, а? Здорово. Сказав я. Хоча назва мені не зовсім подобалась. Дуже вже детективна, несерйозна. Мені б хотілося, щоб була якась романтична, піднесена. Але відміняти явну назву після того, як він не став я, було б свинство. Так і лишилося. Незнайомець з тринадцятої квартири або злодії шукають потерпілого. Пригодницька повість. Ми почали обговорювати план книжки. Значить так. Починаємо з того, як ми приїхали в Київ, і про пригоду з ночвами у метро, і про явине вухо, і про будку. Потім про пляж, про незнайомця з тринадцятої квартири, про годинник. Словом, про все-все, що з нами трапилося. І кінчаємо тим, як ми провалилися на ревізорі. Чесно. Письменники, передусім, повинні бути чесними. Ми підводимося з землі і розправляємо плечі. І нам здається, що головами ми упираємося в самісінькі небеса. Я б одним вухом навіть якусь зірку збив. Ондо, покотилася. Ну, все. Завтра ми купуємо у сільмазі великого загального зошита в лінійку. Три авторучки, одна про запас. Сідаємо і пишемо. Пишемо, пишемо, пишемо. Тоді надсилаємо. Тоді доробляємо. Доробляємо, доробляємо, тоді знову надсилаємо. І все. Ну, глядіть же, ми ще покажемо людству, на що ми здатні. Начувайтесь, ви ще побачите, хто такі Ява і Павлуша. Держись, людство. А потім все-таки я буду льотчиком.